svisavunkima. Na madres nema naslenja i naziva. Evo. Evo. Ta Na dersu. Može. ali kroz noge ne u kom slučaju. Međutim ono svaka od madresa ono. Ha? Previše. Allora... Telefoni, grazie. Inizia in media, Paolo, com'è? Telefoni, si. Telefoni, cosa dà c'è l'idea? Sì, è muslimano, ma... Sì, è triste. Non c'è un mio amico, non c'è l'idea, non c'è l'idea. Non c'è l'idea, non c'è l'idea gas moj počet 1933 833 nema ja pisao šest čeli Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wasallam Allahumma allimna ma yanfa'una ya al Allahu jalla shanuh Dakar salavat i salam da poslednjega Allahu basanika Muhammada sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas poduči da nas okuristi sawnim, što nas je podučio i da poveća naše znane Kaja Allah subhanahu wa ta'ala Ya eyyuhal amanu attaqullaha haqqa tukatih wala tamutunna illa vantum muslimoon obi koi verujete Bojte se Allaha i istinskom bogobojaznošću i ne mojte umirati osim kao pravi muslimani. A zatim, draga moja braći i cenne sestre, prvo da Allaha i negradi našu braću koji su organizatori ovog jednog vama, da kažemo velikog hajra. I koje će, ako Bog da, biti uzrok ovakvim okupljanjima ili da kažemo ovakvim edresama I poslje jel takva završetka obok termina kojik smo dridli kojit plidli koj od mjesec dana. De Allah jel-l-šanu učini da svizu voga uzmejemu povkej barukej. I brati suda je Allah jel šanu nagradi nazvali u madresu šeikh Mohamed ibn Salih al-Uthamin, rahmatullahi alayhi. Wa jednu velikum islamskom učenja'ku. Šeikh Mohamed ibn Salih je bio poznat potom tome što je čitav svoj život bavao sa učenicima. Je što je čitav u svoje vrijeme provodio samo držajući drsove. I što nije poznat od njega da je ikada ikome napisao odgovor, da kažemo odgovor to mitom učenjaku radi njegovom mišljenju i tako dalje, nego čitav u svoje vrijeme je bio samo provodio sa učenicima komentarišu učebu u knju, komentarišu učebu u knjigu tako dalje. I to je nema sumnje <coughs> najbolji, da ne kažemo jedini, od jedinih načina ispravnog odvoja nas muslimana, nas omladine. Jer, draga braćo, vjerujte mi, alhamdulillah, soka aktivnost koja je surad od njehajr. Međutim, ja sam sve više i više ubjeđen da kada su pitanju oni opšti drsovi, na koje smo navikli da, da je slušamo, da otoga toga nema, ama baš nikakve fajde. Istina, alhamdulillah, spomenju se adi, spomenju se hadis, tako danje. Međutim, nažalost, naša braća i naše sestre su navikli da dođu na opšti drs, ono znaš. Neko gleda tamo film, neko gleda seriju, ovaj dođe, ja ću doći na drs. Normalno raziska, ovo ovaj je na hajru, ovo ovaj. Međutim, problem je šta što se odaje sa tog drsa, čovjek ne pokušava da promijene neke stvari kod sebe. Možemo govoriti samo opšti drs, ovaj opšti drs, međutim, prošlo je deset godina, Da kažemo da ve naše dave od ovog našeg islamskog buđenja, međutim još uvijek imamo ljudi, još uvijek imamo braće, još uvijek imamo sestre koji su 10 godina sjedoci tog islamskog buđenja, od samog početka što, međutim još uvijek ne znaju da kažem arpsko pismo, još uvijek ne znaju što Kur'an, još uvijek ne znaju neke osnovne propise Allahu vejalel shan uvjeraj i tako dalje. Naći moramo da se više baziramo na onaj stvari koje daju plodove. Jer od nas je traženo od jednog islamskog buđenja Znači da ono svremene na vrijeme pokaziva svoje pladoje. Da pokaziva svoje rezultate. Ja danas nažalost vidimo na zapadnom svijetu, u zapadnom svijetu, da ne ima projekta da se počne, a da posle toga se ne kaže rezultati, toga su taki, taki. To nažalost ima skoro da kažemo sugdi osim kod nas muslimana. Znači ne vodimo računa koje su stvari što tre, smo potrebni da objašnjavamo našoj omladi i tako dalje. Tako da sigurno jedna od jedinih načina za ispravan odgoj. Jeste, jesu ovako i medrese. I ne samo to, nego mi smo nažalosti učinili znači, jednom takvom navikom, da na primjer ako čovjek počinje da drži predavanje, nekog koji je malo stručnije da govori o propisima namaza ili o propisima zekijata, normalno bez nekog pretjeranog, da kažemo, e, udubljivanja u neke MSL-e itd. nalazimo, tako da kažemo, jedan nivo ili jednu dozu dosade od seranje slušalca prema takvim predavanjima itd. Na primjer... Kada bi se pojavio neko da komentariše ovu knjigu od početka do kraja, da baš e, se spominju mišljenje, tako dalje, vićemo malo broj onih koji pristoje. Međutim, kažem, potrebni smo da promijenimo ovakvim stvarima kurs našeg islamskog buđanja, znači da se okrenemo više, znači, ka stvarima, gdje možemo reći, evo, nakon mjesec dana, toliko i toliko braće i sestara je naučilo, da kažemo, e, taj dio sira lahlog poslanika, taj dio e, bračnog, da kažemo, prava, e, taj dio toga, taj dio toga i tak E, ono ja tako upoznate ste da predmet sa kojim ćemo sa Kobog da zajedno družiti jeste porodično i nasljedno pravo. Normalno prvo ćemo početi tako Bog ide sa porodičnim pravom. Ovaj pa ako Bog da pokušaćemo ovaj utok ove medrese i da protumačimo ili vidjećemo kako učiti samo nasljedno pravo zato što je nasljedno pravo jedno od najtežih grana islamskog prava. Mislim na samom početku može lako lahko, ima malo ovaj ti neki jednakine značina kako se kaže. Među njima posle dolaze neke mesale koji su malo ovaj i zato je uvijek među lemom su bili poznati oni koji su, znači ulema koja je posebno poznavala Farais i koja je nas je pravo i koja je čitala svoje vrijeme tako da kažemo, otrošila samo da rješava sporova među ljudima kada je u pitanju nas je na pravo. Među njima kažemo mićma koborna počet sa porodičnim pravom. Draga braće cijenjene sestre, mi znamo Da je svaki čovjek, e, da kažemo da svaki zdrav čovjek po prirodno ima strasti. I da svaki čovjek ima potrebu da kažemo da ispraźni svoje strasti. Dakle znači, nema tog čovjeka kažemo zdravog, jer postoji vrsta ljudi, tako, koji su koji imaju određen, određen određena vid bolesti, a to je da čovjek je potentan, znači da nema da nije u stanju da ispraźni svoje strasti tako dalje.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 Ya Allah subhanahu wa ta'ala kada zabranju zina, kaže šta? Wala taqrabu zina. Ne možeš se približavati zinaluku. Ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala da čini te. Ne govo opuno je čiti. Dak je sve što vodi ka samom zinaluku, i to wa la 'aynan tazniyana idwa oka čine zinaluk. aluk pa kaže poslanik aleyh salatu vesselam zinahom al nazar zina al uk ocu pogled znači šta da čovjek gleda ono što Allah dželle şanu zibrani od avreta drugih ljudi da kažemo avreta žena suprot avreta muškarača je tako dalje zatim dali poslanik aleyh salatu selam kaže wal uzanani I dva uha takođe čine zinaluk. zin aluk kakav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 da će biti kamenovan. Ako sluša ozinalku, znači to da će biti kamenovan. Hoće li biti kamenovan? Da. Zbog čega ko Allahu poslanik Ali isnaatu stankage? Al-ainan i dva oka čini ho zinaluk je što pogleda, pa Allahu poslanik pogled zinaluk. Zbog čega neće biti kažnjen? Ne se <laughs> dokaže. Hoće pokraj Dobro, ovaj kaže da nema svidoka. Kaznu da je alaha. Na kraju hadisa govori to, spomenuti, potvrdi negi. Dobro, imali još kakve mišljenja? Je li si još raziš laulama? Ovdje kažemo da ono što je spomenuto u hadisu po sanika alaihi salatu wasalam, da je to jedna metafora ili al-mađaz. Znači jedan vid jezičkog izražavanja koji se zove al-mađaz il-metafora znači da se izrazi. Međutim, ne misli se na onaj zina. nego hoće da se ukaže na veličinu griha, na veličinu tog griha i da on vodi ka pravom zinaleku, tako da ga poslanika alaihi sallam naziva šta? Naziva ga pogled. Međutim, nikada nikom od islamskih učenjaka nije rekao da onaj koji pogleda šta, da treba da se bičuje. niti onaj koji dodirni da treba da se bičuje. niti onaj ide ka zinaleku da treba da se bićuje i tako dalje, osim ako počini I to opet imamo posebno one propise, a to je kada upitanu kazneno pitanju opravu. A kako ćemo, na koji način će se na čovjekom koji je učinio za izvršiti kazna? Dobro znam ili ćemo ga, je li tako, okamenovati ili ćemo ga biti od? Međutim, šta, evo na prilog spomenuli smo sve doke. Koji su to načini tako da čovjek, da biva nad njim izvršena šariatska kazna kada je u 4 sjedoka 4 sjedoka. Vise 4 sjedoka. dobro, to je jedan od načina, drugi način. Da priznamo, da priznaj. Znači, se bi tožen da prizna. Da. Dak jedno da li bio oženjen ili neoženjen? Na čireksmo za oženjenom jedna kazna, za neoženjenom druga kazna, pa dvojica imaju kaznu. Među tim izvršava se kazna nad njima kako? Na jedan od dva načina, znači ili da dođe čovjek i da prizna ja. i da kaže učinio sam zina. Ili da dođu 4 sjedoka koja vide znači čin Pazde. ko nači, koja vidi da polni organ, ulazi u polni organ. Znači ne da kažemo da vidi muškarca na ženi, niti obrnuto, nego da vidi sami čin. Ukoliko bi došla, na primer, trojica svjedoka i rekli, trojica do, dođu svjedoka i kažu kad videli smo tog, da čini nisi nalug sa tom. Trojica, nisu četvorica. Kakav je tad propis? Oni se kažnjavaju. Oni se kažnjavaju. Koja kazna? Haddu l'qazfi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 I da ne dođu kadi. Nego da šute, da sakri. Zbog čega? Jer kaže Allah uposanika alaihi s-salatu wa s-salam Men se tere muslimen ko sakrije sramotu muslimana. Allah će sakrije sramotu muslimana. Pogledajte, Subhanallah, ovdje iz fiksko kropisa Znači šta znači sakrivanje sramotu brata muslimana. Znači vidiš. Znači ako odeš, biće izvršir na ljudi mušariatska kazna. Maju tim ovdje veliki broj islamski učenjaka spomenu da je mustahab Nese šta? Da se sakri ovaj taj čin. Dobro. Ono što još ovdje možemo spomenuti da jedan od prvi kadija koji je, u stvari prvi kadija koji je u osmanskoj državi izvršio kaznu za zinaluk je bio jedan alim, veliki šej koji se znao Ahmed Bajadi Zade koji je bio porijekom Bosanac. Ovo je bio jedan veliki alim koji je bio mudarris u haramu Mekanskom. Mekanskom haramu Ahmed Biyadi Zade. Ahmed Biyadi Zade. Biyadi je prvi, u stvari prvi kadija koji je u Osmanskoj državi izvršio ovu kaznu. Jer zbog čega kažemo prvi, inače toliko možda inače toliko stotne godine zato što je teško da dođe do pogledajte kako je šerijat da kažemo otežo puta toga da kažemo uspostavljanje kazni. Dakle znači, da četiri mora da vidi. Spomeni ja se u fikhu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 A tako večina islamskih učenjaka nastanovištu, da je to djelo haram. Znači djelo, koji učenuj čovik, za koje, ako se ne pokajda, čega Allah subhanahu wa ta'ala za njega kazniti. Znači i ovaj načinje šta? ispražnjavanje srasti izabranje. i zabranja. I ovo se temeni na rječima Allah subhanahu wa ta'ala, kada kaže Oni koje, Walladzina hum li furudihim hafidhun Oni koji čuvaju svoje polne organe Illa ala azvajihim Au ma malakat aimanuhum fa innam ghayru manumi. Osim sa svojim ženama ili sa svojim robinjama. A oni ne zaslužuju kaznu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala prvo kaje šta? Oni koji svoje polne organe čuvaju. Znači ne ispržnjavaju srasti. Osim kako? Sa svojim ženama ili sa svojim robinjama. Kaže veliki broj islamski učenjaka, medju nima imam šafi. Inači to v omysljenju u tefsiru ibn Kessira da je ovaj ajt imam Šafja i druga ulema, da su uzeli kao dokaz, znači da je zabranil čin ona nije, jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u osnovi prvo zabranjiva sve, svaki vid izvražnjavanje srasti, onda je dozvoljala to na samo dva načina. A to je brat, a zvađihim, one koji su njihove žene, šariatske, sa kojim su sklopili su šariatske brakove, a drugo su šta, znači drugo su njihove robinje. Sada robinja, je li tako? Ište nema. Dobre, znači iz ovoga također vidimo kolika je važnost, poznavanja ispravnog šeriatskog braka. Normalno, <coughs> e, također što su spomenuli islamski učitelji, što je jedno od važnih pitanja, važnih mesela, da se kaže jeste šta je propis samo brak. Jer brak kao i svako drugo djelo koje čovjek radi, može da na njeg, da da tako kažemo da potpada u jednu Ilog jedan od pet osnovnih šeriatskih propisa koji zovemo al ahkan al hamse Pet šeriatskih propisa. Dakle znači svako djelo koji uradi čovjek, koji uradi žena, znači u toku 24 sata, svaka sekunda, je šta? Dakle znači, ili je haram ili je vajib tako da. Ko bi znao da nabroji, Možemo zajedno da nabrojimo ovi pet propisa. Halo. Prvo. Halo. Haram. Dobro? Vajub, Dobro? Neko. Dobro. Ili šta je ostalo? Hajdemo ovako početi. Prvo je vađib. Šta je surprato vađibu? Haram. Haram. Znači imamo koliko? Imamo dva. Šta je ono što je ispod vađiba? Sunnet. sunnet. Sunnet. Kažemo osnovi sunnet. Zato što postoji... Neka, neki islamski učenjaci, kada u pitanju izran sunnet, mustahab, nafila, pravi razliku. Međutim, to se se podrazumio, kada kažemo pet propinsa, podrazumiova se pod sunnetom. A to je, ma talabash shari'u fi'alahu min gajri jazmin. Ono sunnet je šta? Ono što zakonodavac od tebe traži, međutim, ne traži ga, tako da kažemo odlučno. Usari, ne traži ga da izršiš kao što tra, se traži da izršiš vāđu kasnije ćemo da definičemo. Suprot to sunnetu je šta? Makruh. Makruh. Dobro? Ostaje nam jedna kategorija. Uba. To je mubah. Dobro. Vaajib je šta? Lek smo neki kažu vaajib, neki kažu fars. Kako je razlika? Narodu po sonejke ili ba. Dobro to je jedno mišljenje. Ne, ne, ne. Da se da li vaajib Hanefi je ne zna da je ruknul šart. Dobro. Hanefi je pravi, to vijedino raz. Dobro, Hanefi je, šta je Hanefi je šta je vajb, šta je fars? Što se tiče vajba, to je jedna potvrda, AH3D. Dakle, nema kredočni dobro. argumentaciju. Dobro. AH3D. A vajb je kredočna, dobro je se više ajtaj di Dobro, može li neka naredba kod Hanafija da dođe u Kur'anu a da bude vāđib? Može. Dobro. Može. Dobro, znači, rekli smo, mi kada spominjamo pet propisa, često ćemo spominjati. Znači, mislimo šta? Ovi pet koji smo rekli. To je farz, haram, sunnet, mekruh i mubaha. kada se, kada učenjaci drugi mjesheba mm -hmm. ane ane fikskog mjesheba kada kažu farz el-vajib misle na jedno te isto znači na primjer ako vratim se na djela šafiskog enanbeliskog il ili malikijskog fiha kuni nećmo nekad kažu farz nekad kažu wajib dobro i neki od njih prave neke razlike na primjer kada u pitanju šta su wajib namaza šta su ne znači uglavnom kažu znači da je skoro jedino hanefije prave razliku između farza i između wajib pa kažu hanefije da je farz ono što je znači, traženo nepobitnim dokazom. Do tu je sada nečemu. Jeli, šta je dalil kata'i, šta je dalil zani? Uglavnom, kajžem, onda jedinu hanif i ode pravi razo. Dobro. Međutim, definicija vajba, ono što zakonodavac od tebe traži da učiniš giz men. Znači, da ga učiniš, da mora da ga učiniš. Međutim, suprotno tome je što haram, znači, ono što zakonodavac traži od tebe da ga se odma,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 Neki čak kažu, ima rivajeta u nekim vezavima, da onaj čovjek koji ostavlja vitr namazda treba da se bičuje, a treba da se udara. Zato što to njegovo ostavljanje upučuje, da kažemo da pomalovažava sunnete. Čak postoji mišljenje koji kažu da je, međutim kažemo to su da je čak i ostavljanje prakse ashaba da u tome ima angrije. Čak ima koji su posebno pisali dijela na tu temu itd. Ostalenje vađeba povlači za sebe ufezno, a ostalenje sunneta... to ćemo sad jednu novi definiciju. Samo kad se spomenu ajit ili sura, da se kažu koji je ajit. Yeah, surata... mm -hmm. mm -hmm. Dobre. Znači, ovo smo kada je u pitanju, znači, otprilike je li tako reksmo, znači vađeba sunneta, haram. Mekruh jono znači što se traže tebe da ga ostaviš, međutim ne tako kategorično kao haram. Međutim ubah ono što se o traže niti da ga učiniš, niti da ga ostaviš. Ali kažemo, pa ste ovo, znači da nekada Mubah, ako vodi određenom dijelu, određenom propisu, može da uzme njegov propis. Jehudu hukmehu uzme njegov propis. Kažemo, na primjer, haram je da čovjek ne ustane na sabah namaz, je tako? Da čovjek sad legne i kaže, šta? Neću ustati, prespavat ću čitavo namazko vrijeme i tako dalje. To je šta?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 Na mi mi govorimo o osnovi, znači o osnovi je šta? Mubah. Mubah. Mubah. Mubah. mubah. Međutim, ako taj mubah koji činiš, ako vodite, ako je on uzrok da napustiš šta? Sabah namaz. Kakav taj mubah postaje? Postaje haram. Kažem, postaje haram, da man da čovjek to provodi u učenju Kur'ana ili u ibadetu. Jer učenje Kur'ana je šta? Sunnet.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 Šta god, znači njema propisa. Osim normalno ako je vezan za druge strane. A tako, na primjer, ako čovjek, da kažemo, jede, mubah, međutim mm. ne da se prenajede, a nego ima sa tim nijed kakav, znači da sebe, ojačana pokurnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, postaje stvar koja je pohvala. Ako čovjek, da mu bilo šta radi zato to, radi određenog dijela, na primjer, hoće da spava, da kažemo, u određeno vrijeme, kako bi bolje čili ibadet, znači to je stvar koja je pohvalna. Dobro. Kada kažemo u pitanju haram, stvari kada je u pitanju vajib, vajib je ono, za čije će činjenje čovjek biti nagrađen, a za njegovo ostavljanje će čovjek biti kažnjen. A suprotno tome je haram. Haram je šta? Znači nešto, ako čovjek učini, biti kažnjen. Ako ga ostavi, biti nagrađen. Znači šta je haram? Ako ga učiniš, bitiš kažnjen. Ako ga ostaviš, bitiš nagrađen. Je ja li tako?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 Da ne potrebano ovdje Na ja, ja, ja. Naprimjer, spominjamo da nas vlasačeva od ovoga, čovjek hoće da učiniti zinalok. I dogovori se sa djevojkom, tu i tu, u njezinoj kući da će doći da će učiti zinalok. I čovjek je nanijetio da učiniti zinalok. Međutim, kada dođe do kuće, vidi da je tu babo, da je tu familija. Da može da učiniti, je li Vrati se. Dali će njega Allah žele šanuhu nagrađati za to ostalanje harama? Neći. Međutim, ako čovjek i bude u prijelici da učini, međutim, sveti se oh, okay. Allaha kod njega prevagne šta strah od Allah žele šanuhu. Znači, zato kažemo ostavljanja harama radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, to je za koje će čovjek biti nagrađen. Čovjek, naprimjer, ide ulicom i bude u mogućnosti šta da vidi šta vidi. Međutim obori pogled. Ide ulicom i oba pogled, Allah Đalešanu će ga šta? Zato ne gra. Međutim, ako je čovjek u brdo? čuva ovce. Kaže, ne gledam ništa. <laughs> Donat će ga Allah Đalešanu, ne? <laughs> nije ma šta gleda. Zato, znači, ovdje, znači, napominjemo šta je. Znači, to je od prijenike. Znači, Mek Kruh... Malo kazni u tom prvom slučaju, kad je on došao, ali smo roditelji nije. Ali ima kazni, znači, ima nije da. Malo je postoji govor, razumijuš, sada. Međutim, nije on uzimemo jedan jedan tako da kažemo opštu ideju znači omi propisi. Dobro, dalje. Rek'smo sunnet, ako čovjek učini, ko što kaže se u stihovima, "wan ma fi fi'alihi thawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu." znači mendub ili sunnet je ono u čijem činjenju ima nagrade, ima sevapa, u njegovom postavljanju nema grija. Isto je kažemo šta? Jedna osnova. Makruh je suprotno. Znači čovek ako ga učini, znači prezreno je djelo. Allah ne voli to djelo, međutim neće imati kaznu radi toga. Je tako? S tim da što moramo napomenuti na jednu važnu stvar. Mek ruh jezički znači zabranje na stvari. Je Allah ne voli u suri El-Isra. Kada spominje obožavanje Allaha ne voli. Znate ono, Allah je naredio da se obožava sam on. I se tako? prema roditeljima, da se čini roteljima dobročenstvo. Onda se spominje zinaluk, spominje se uzimanje imetka, ima i tako dalje. Onda na kraju toga Allah je l-šanu kaže وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَا i seja toho kotvo gospodara, مَكْرُوْهُ. Paz, Allah je l-šanu šta zinaluk, ono naziva kruhom. Kako to je sada? Može lako bi -austi. Zataj. Činjen je često mekruh, ja, prelazi u grije. To je nešto, često se čini često mekruh postaje hrvav. Šta? Ako suviš se često, znači nešto čini što je mekruh, prelazi u grije. Znači čovjek ako jednom učini zinalog, počinuje mekruh. Mm. Mm. Mm. To si rekao da prensirava na Šta si rekao? Jezički. Jezički. Znači, ovdje govorimo o jezičkom značenju mekruha. Rekli smo i mekruh je nešto što je? Makru, kruha nešto što navoliš nešto što je mrsko nešto što je ružno nešto što je odvratno međutim kažemo jezički znači nešto što je tako Ja jehlađinošan kaže šta izinalu obodno sve to me kruh to je znači jezički i zato kaže međutim ovde mi ne govorimo jezičkom nego govorimo o terminološko jer pošteno na primjer mnoge termine kada ja tako kad spomenemo vađu, kad spomenemo kažemo prvo to je jezičko znači, a zatim spominjemo terminološko značenje šta je toga Zatim, ovdje što je važno pomeniti, jeste da prijašnja uleme, prva generacija uleme, generacija Selefa, da je kod njih mekruh bio isto kao haram. Znači, da je šta? Da je kod njih mekruh bio isto što je haram. I zato, na primjer, često puta ćemo reći, vidjeti, da imam Ahmed, da ovaj zadređu sar kaže to je mekruh ili ekrehuhu. Tako, da li međutim misli, ne nešto što je haram s oposto. Dobro. Međutim, kažemo, kada je u pitanju kasnija ulema i ono na čemu su danas termini kod islamsku činjaka, onda je mekruh ono što smo rekli, znači nešto što je pokuđeno, a zašto čovjek neće biti, šta? Znači, kažnjen. Muba smo, već prethodno spomen Dobro. Je ovo otprilike jasno? Mekruh. Znači, ako, čevi. ako, ako čevi. ga učiniš, nemaš kaznu. Ima ahoj, kao prijekor. Međutim, ako ga ostaviš, znači, inša Allah, razumiješ da, da čovjek ima pohvalu, razumiješ li za to? Nati samo suprotno tome. Mislim da stima 3 nekruha. Pošto znači kažemo ovo je ostaj posto i pogotovo kad učenjatka ne fizičkog mezaba, znači to ponavljanje me kruha, razumiješ, tako da li posle mi govorimo kako osnovi i nekada ćemo se zadržati samo da ne bi sad, razumiješ li? Ezveruje terminatizmi, pogledajte kako smo kratko spomenuli, razumiješ li? Na primjer ja znam je da naših profesora ima je, je doktorirao, čitao doktorsku disertaciju napisao samo o vađbu. Samo šta je vađbu? Čitava doktorska disertacija, čitava knjiga samo o Vađi govori. Znam sad trenutno neki studenti rade doktorsku disertaciju na Mgbahu. Ček, čitam knjigu govori samo šta je Mgbah. I zato mi ovde gledamo šta da ga u jednom riječica finišemo, kako se ne bio proterate. A kasnije ko ima želju, razumiješ, možemo da pojasnimo. Dobro, sada Ana dolazi, shodno tome, je dolazi nam propis samo brak. Naći svako odelo da kažemo spavanje, jedenje, ovo ono, znači potpada pod jedno od ovih pet propisa. Dobro. Sada šta je propis samog braka. Evo, vi ste ovdje o mladina. Jel' tako, većina braće, vas da kad, kad se govori ženi bi maša Allah, razumiješ li, nurili lica, Allah akvar nas mišlij, osmije, sve to. Dobre, sada pitanje, kakav je propis braka? Šta mislite? Šta je propis? Naprimjer, evo sad, ko će da se ženi? Što misli ti misliš da je Vađi? Nekđi ne ruk. Samo ti misliš da je Vađi. Koješ misliš da je Vađi? Ne, znači dobro, sad kažemo. Što piđeš ne oženjen. Znači sad neka govori o sebi. Na bodu. Ja oženjen nisam oženjen. Vi ste to O mom se pitali, ne smije govoriti. Pogotovo ko je oženjen. Pogotovo mi s Herceg milije koji ženi je Herceg lukom. <laughs> <laughs> Odvrši, ne smije govorit. Jer zatim ono ko, je kovic, razumiješ, međutim to nije u smislu da je laž, nego možda stvarno onaj odčitava stanje. Každu, gdje koja žena krije pare. Smo toho spomněli samo možda. Mm -hmm. Sad ovim crnogorcima dole imali braće sa vrđa, kažu ispod lopate i za ni da neće. Kažu za poslanca u knjigu, u knjigu mu staviš. Nađuti kaže za hercegovka, za hercegovca, kaže stavi im u nastoj i kaže uzmi ako smiješ. Tako mene ovaj mes, ele nemojte dnjima. Zanimeš. Jer obaveštajne službe su gdje ime, dobro. Znači neka svak odgovara za sebe šta misli, ko misli, znači ko je neoženjen. Naci komisi da je, je obavezna da se želi? Naci da propisamo je obavezna. Ženi se život. Ne sada trenutno. Da je obavezno. Šta Komisi da je sunnet, da je samo sunnet? se kako hoće. Ja sam se igrao da prepiše. Dobro, mi ćemo objasniti, al sad kažem neka sak. <laughs> Svoje želje <laughs> <sak> za sebe ostavi. Za kašak za sebe. Da. Dobro, reč, Malo ovako kad pitamo, nemojte Ako ovako pitamo, razumiješ, mora, znači, znači, da moramo baš otići u razgovoru, buku i tako dalje, da neko pričao s nekim. Ne, nego, znači, posljedno pitanje da bi lakše, razumiješ. Dobro. Kada u pritanju propis samog braka, znači, normalno kažemo kako za muškarce, tako i za žene, jedan dio islamske učenjaka su na stanovištu da je uopšte obaveza svakom čovjeku da stupi u brak. Znači, u osnovi da je obaveza. Znači, ako čovjek, da kažemo, je u stanju, Nego, da kažem osnovi, namo je obojezaj da stupi u brak. I ovo je mišljenje Zahirijskog mezheba. Znači Davuda S. Zahiri, koji je predvodnik ili osnivač ovog mezheba, zatim odpoznatih učenjaka Zahirijskog mezheba je ko? Ibn Hazm, Ibn Hazm Zahiri. I ovo je rivajet od imama Ahmeda, rahmetullahi alaih. Kaže Ibn Hazm u svom Muhalla, Fard je sakovo pojedincu koji može da ima polini odnos, da se oženi ili da uzme robinje. Znači bilo ovo, bilo ovo. Međutim mi, kažemo razumiješ šta? Znači farz je s akvom pojedincu. Vi sad pišete, ako bo da međutim dobit ćete sin šala, ovo onaj. Farz je s u pojedincu, ukoliko može da ima polni odnos, da se oženi ili da uzme robinje. Kaže im Hazm u svom dijelu muhalla Dobro? Znači ovdje vidimo šta, znači ko može da ima polni odnos, znači sve je jedno, znači da li se bojao da može da upadne u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 Zatim se prenosi, na primjer, kaže Ebu Hanife i malih smatruju da je Mustahab. Imam Ahmed smatra da je, primjer, kažemo sunnet i tako dalje. Ovo se odnosi šta na jedno drugo stanje. Međutim, kada je čovjek u stanju da se boji za grijeh, kaže mu Elmas je grijeh, njemu je obaveza da se oželi. Kakav se ovdje grijeh podrazumijeva? Znači. Znači. je samo zinalog? Čak, znači. znači. po nekih mišljenja imaju pogled. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,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 je kaže se a posebno i maqsija griha, a ne samo da pogledi šta vode u sami grih. Dobro. Ovo je za osobu koja se boji da će upasti u zinal, da će upasti u zinal i ono što vodi ka zinal. Njemu je brak obavezan. Međutim do kada je u pitanju osoba koja ima, jel normal ima strasti, međutim šta siguran je za sebe? Da kažemo ovdje se sad čovjeke sam sebi mjerimo. Međutim čovjek koji šta koji da kaže mu je siguran da će se sačuvati od grijeha, na primjer da poznaje dobro da kažemo kako on se u društvu kreće, da ima ibadeta što da sačuvaj tako dalje. U tom slučaju sada je došlo do razilaženja među islamskim učenjacima. Pa nećemo spomenjati ako budete ovde kad dobijete, imaćete ovde ovaj spomen u tomišljenja svih ni. Uglavnom jedni kažu da je sunnet, da je mustahab, da je pohvalno, a drugi tvrde da jedan drugi dio kažu da je bolje tom čovjeku da se posveti ibadetu jeutim ispromni je, u prvo mišljenje koji kaže da mi open sunnet. I u tom slučajuje, znači pohval da se oženi. Reposlanik Ali se na to slanja kaže, šta? "An-nikah sunnati, faman ragiba an sunnati falesa minni." Nikah je libraka moj sunnet, pa ko se oka nije mog sunneta, ko ona, pa ko stav moj sunnet, e, nikose, faman ragiba Potome tome je što je bio hasuran wa nabijen minas salihin. Po tome je da Allah u Kur'anu hvali Zakiriju u suri Ali Imran da kaže da je bio onaj koji činio ibadit, a koji se nije ženio. Međutim, ovaj prvi dio uleme odgovara i kaže da je to da je jedan od mogustvni da e su to bili šta šarijati prije nas. Jer imamo, mi u fikhu i samskoprao nešto se sve šerijatom od Kableda <coughs> šerijati koji su bili pri nas znači na raz nije isto šerijat Nuh aleyhissalam šerijat Ibrahim šerijat Muhameda tako da i zato nekada ako Allah dželle šanu određeni šerijat u Kur'anu i Sunnetu ne mora znači da je to i nama šerijat međutim dok iskrao ne misli da je to nama šerijat osim ukoliko nek dođe do iz našeg šerijata koji se suprestavlja koji se suprestavlja tome međutim dostaje šta znači dokaza u našem šerijatu koji kažu suprotno, pa jedan oti dokaz je hadis Buhari Muslim od Abdullah ibn Mas'ud ajma ashar al-shababi men istata' minkum al-ba'a falyatazawaj waskubni omladine kod vas bude ustane da se oženine kao to učili. Fa man lam Šta je? Jesmo li? Dobro, koliko imamo mišljenja i nekada u pitanju ova mesela? Šta je propis braka? Ko može jednog druga da kaže šta je propis braka? Da ponovno je ovo što smo rekli. Samđa krijevre mora da. Prema Zahirijskom mesebu, po njima je nači obaveza. Obavez za vrak. I to je još rivajet od imama Ahmeda. Ibn Hazma i drugi Znači, kažemo, to je mišljenje za hirijske upravnosti, mišljenje Ibn Hazma. Jedan... tamo. I rivajet od imam Ahmeda je prihvaćeno el mu'atamed, prihvaćeno mišljenje u hanbelijskom mezabu. Nije ta rivajet. No je prihvaćeno ono što smo spomenuli kasnije, kada u pitanju podjela. Znači, to je šta? Jedno mišljenje da je... Obavez. Dobro. Drugo mišljenje... Koje ima šta objašnjenje? Ko će nam njega reći? To odas će boj da čo past grije da nešto karte se da ne farze soje. Dobro? Gasni. Znači, pa, da je pa zamiste, nema vam sa tabla primano podela. Znači prvo je šta? Jedni koji kažu u svakom slučaju obavezno, drugi kažu ima poješnje. Ja sad oni koji kažu ima poješnje, opet se grana. Jel tako? Pa kažu šta? Ako se boji griha, obavezamo da se hojene pom svim mišljenjima. tako? Jeste. Međutim ako se ne boji griha, Onda dolazi šta? Opet 12. Onda se sada dolazi do raziraženja. Znači rekli smo šta? Jedan dio to je mišljenje Zahiriya i tam u kraju imalo tiše. Dobit ćete neopravdan čas. Znači jedno mišljenje da je obaveza. To je mišljenje Davuda, Zahiriya, Ibn Hazma i jedan i vatima Mahmeda. Drugi kažu šta? Ima pojašnjenje. Pa kažu ako se boji greha, obaveza moje. je. Znači shodno kao što su rekli prvi. Međutim kaže ako se ne boji greha, imamo šta? Nekolika mišljenja.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 da mu je bolje ibadet. Znači, međutim, ispravno mišljenje koje je? Prvo. Prvo. Dobro. Ispravno mišljenje prije. Dobro. Da li se ovaj propis isto odnosi i na čovjeka koji, da kažemo, već ima jednu ženu? Ha? Šta smo rekli tu? Rek smo da ne smijemo govoriti. I to je prihvaćeno mišljenje. Dar. Dobro, ja mogu ovdje, vidiš tako bo da dobiti, jedno od normalno najvećih dijela, najpoznatijih i najvećih dijela islamskog prava je dijelo El Mughni od Ibnu Kudame, El Maqdisija. Dijelo El Mughni od Kudame, El Maqdisija. I vidiš tako bo da pročita, možemo ovdje pročita šta kaže, imam Ibnu Kudame.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 Ne ne, znači ovo što smo sve spomenuli, znači čitamo kuda me, znači možemo sačita da da se ne zbuni. Znači, A čiste što smo spomeno s tim što pročitat štibno Kudame me i spomeni šta je propis osobe koja je impotenta. Na primjer dođe sa čovjek kod kad i ja, kaže ja sam impotenta. Ili kad i čovjek star ne može da ima polni odnos, šta je njegov propis da se ženi? Spominjujem islamske učiteljice, nismo mi puno do Jerusalima tako da kod boda da ćete biti. Dobro. od stvari koje ćemo oko Bog da spomnuti sljedeće ova, što ćemo spomen kada je u pitanju brak. يست زاروك الى الخطبه زاروك زار شويه هنا الله اكبر كبيرة. ما شاء الله ماشي الحمد لله Апостол кани кафане. Ром 30 minuta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi Nako salavat i salam, <coughs> na poslini ek, Allahu po al-pasarika, Mohammada sallallahu alayhi wa sallam. Kamo sad komentan unu verzi slovii reka. Amen. Ako Ako sestre mogu malo tiši Allah a sr. Ako sestre mogu malo tiši Allah a sr. <laughs> <laughs> Znači, re, znači ako boj da, korisni je sigurno da ovako ima nema jedan, da kažem ovaj, dijalog, primjer kroz pitanje, kroz odgovor, međutim kažemo samo upevnulje, ali vas nagradio. Ne znači nemojte da to odvede u jednu drugu krajnost, tako razumiješ, naprimjer mi da poslije dođe do sezancije, ovaj priča s tako znači dok je dersniku nema pravo ni s da priča. Znači ako upitamo nešto, odgovori, razumiješ li, međutim neko s nekim nije dozvoljeno. Dok. Dalje idemo. I počnemo, tak tako kažemo s jednim pogledem koji se zove Zaruka ili el-hitbe. Znači jedno je hutbe. Hutba je šta? Ono što hatib drži. Što ona je koji govori, to je hutba. I ona je koji govori, to je hatib. Znači nije hatib, nego hatib. Međutim, dok je Zaruka el-hitbe sa kesrom. Krenj vam, bolje. Doki je za ruka al khitbe I ona, koi za ručio zove se al khatib Vodži utim ima Šta neke, tako da kažemo vesej Zato što ona, koi za ručio, što či da se ženi moradočko, po pomoci jo držat hudbu Moradoč, i reče, ja hoč to, ja želim to, i tako daj Dobro I neki islamski učenjaci, kada definišu za ruku Šta je to? Kaju da je za ruka al wa'du bi'akdi nikahe Da je to obječanje akta vjenčanje Znači, da dođe do jednog obećanja, ako boj da, desit će se akt vjenčanja između dvije osobe. Znači, na primjer, da kažemo da dođe mladić kod familije, kod porodice, od određene mlade, i da traži brak sa njima i kažu dobro, ako boj da, nema problema, problema doći će do akta venčanja. Drugi kažu da je to da ti tražiš, znači samo traženje, da se zove zaruka. Znači, samim tim što si otišao, da je to već, da kažemo, jedan bit zaruke. E, tako draga braćo cjene sestre iz ovog vidimo, znači šta je to u stvari šerijatska zaruka? Zaruka. Veliki broj ljudi nažalost kod nas smatraju da je zaruka da mladić i djevojka da ono čosaju aškuju, šta kažu, i onda ajde nakon nekoliko godina dođe do te zaruke, stvari on njoj kupi prsten i taj prsten označava neku zaruku. Sad kad govorimo o tome spomenućemo, znači prvo, znači da to nema nikakve osnove, osnove u šerijatu.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 da čovjek, mladić, djevojci, kupi prsten prilikom na ruke, da ga tom prigodbom stave i tako dalje. Iz kojeg razloga? Prvo, osnova je, znači, kada u pitanju stavljanje prstena na ruku, da je to odozvoljena stvar. Da kažemo, zabranjeno je da čovjek, muškarac, znači ne žena, da muškarac stave prsten na dva prsta. To su, kaže prst, i onaj koji je pored njega. Znači, na ova dva prsta, na kaže prst i ovaj pored njega, je zabranjeno muškarcu da nosi prste. توصى ثمنه الحديث وكان جزيل هشام مسلم <coughs> وصوم صحيح و قال رضي الله تعالى عنه دكاج نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في هذه وهذه فاشار الى سبابه والتي تليها كجزرانيوم يستانيك عليه الصلاه والسلام سنا نوسن برستن ناو ون ناو برستو با يبوكازو نا سوي كاج برست اي اوناي كو يي بورت اي Međutim, kada su pitanju žene, njima je uopće dozvonilo, znači dozvoni na ta dva prsta da stane. Sada dolazi govor kod ulemeda je od sunneta poslanika Alihissara, to je slanje da se stavi prsten je poslanik imao prsten, znači na mali prst, jedni kažu na desne, jedni kažu na lijeve ruke, drugi kažu da je poslanik Alihissara to je to imao radi toga što mu je to bio pečak i tako dalje. Međutim, znači kada su pitanju prstenovi mimo toga, mi kažemo da je osnova, da tako stavi prsten iz nekog razloga. S tim što veliki broj čenejaka napominje da je dozvoljeno samo jedan prsten da muškarac stavi zato što dalje da kažemo gizdanje i mimo toga upućuje znači na oponašanje žena. Međutim kažemo u osnovi hoćemo da kažemo znači da muškarac ako bi stavio prsten nekom pokodbom da mu je to dozvoljeno. Osim kažemo ukoliko to učini iz nekog razloga a šarijat je zabranio taj razlog. Na Naprimer ukoliko to učini oponašajući nevjernike, ili ukoliko se ustanovi da je to nevjernički, običaj da to nevjernički adet. Paj tako, alhamdulillah, jedan broju lme donio dokaz, dokazov da je stavljanje prstena prilikum vjenčanje il prilikum zaruke da je to nevjernički običaj. Pa šeikha albani, rahmetullahi alihi, usom djelo adabu zifaf, spomenuo, usvari prenio izjedno glondosko časopisa, koje se zove vomen, žena. Misli da je taj časopis bio izlazio nekde 60, neke godine, 67 gdje jedan od, e, nisam siguran da li možda bio ovaj frátar, ko je bio jedan, u stvari od njihoveho leme, njihoveho šehova, govori šta je uzrok stavljanja tog prsena, pa kaže, u stvari šta je uzrok ovog adeta, stavljanje prsena prilikom zaruke ili prilikom akta vjenčanja, pa kaže da je to jedan stari vjerski običaj, u stvari još uvijek se ta običaj praktiku u crkvi, kaže da bi to, znači kada bi stavljao mladoženja, prsten na ruku žene, znači prvo bi počeo od, tako, od ovog prsta, pa bi rekao u ime oca, da nas Allah se ču. Pa bi onda doslovno kaže prst i rekao u ime sina. Onda bi došao na srednji prst i rekao bi u ime duha svijetog i onda bi na sljedeći prst pored toga ostavio i rekao amen. Što označava da oni nikada ne mogu da se razinču. Jer mi znamo tako je tako da crkva zabranjuje razlog braka i da po crkvenom zakonu nije dozvan da dođe do razloga braka.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 i sa znanjem staratelja. I nemojte me pitat nikakva pitanja za ovu miselu. Nemoj da poslika dođe, brati Boga mi, kako se kaže, onaj, ja što ja znam, kontaktu sam s porukom preko telefona i tako dalje, ja kažem što je u osnovi. Da mogu biti neke situacije, to ne znam. To pitajte, koji je ulema, da da odgovor. Međutim, osnovi je, znači, zabranjeno da čovjek ima ikakav kontakt sa djevojkom, sa sestrom, osim uz prisutstvo i znanje njenu od mahrama. Znači, pamatno ljudi rekli, šta? Mi smo, še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 I zato zato znači, ukazujemo ovdje šta je ispravan. Znači šta je to što je, da kažemo, šariatska zaruka kada se kaže da je nešto zaruka. Dobro, sledeća stvar. Jeste da je poslanika alaihissalatu wasalam zabrani u hadisku kod je zabilježima Buhari i muslim od Abdullah ibn Omera da čovjek zaručuje onu djevojku koju je zaručio njegov brat. Misli je se brat musliman. Pa kaže poslanika alaihissalatu wasalam La yahtub ahadukum ala khitbeti ahihih. I neka niko ne zaručuje onom što je zaručio njegov brat. Znači misli se, ako je neč, neki musliman prišao određenoj djevojcu, stvari prišao u familiji i zatražio od njih, od njih brak, ovaj drugi ne smije šta? Da moleti i klizeći. Što tako da moleti i klizeći da ga prevari. Nego, razmiješ znači njimu je haram, ako su mi dali pozitivan odgovor, da išta tu, tako da kažemo, pokušava. Dobro. Sada, kada se u pitanju ovdje stanja, da kažemo, kada je uh, u pitanju kakav odgo odgovor dafa, mi to je u ljima spominjali vič, tako boh gdje to ovdje nači, pa ukoliko daje pozitivan odgovor, u tom slučaju ješta U tom slučaju je haram. Međutim, ukoliko daju negativan odgovor, dozvoljeno drugo da priđe i da zaprosi tu djevojku. Međutim, ukoliko oni kažu pa ono hajde, vidjećemo i tako dalje, onda je također tu ispravno mišljenje da je to također zabranjena stvar. Treće, ukoliko bi se desilo, znači šta je propis, ukoliko bi se desilo, da kažemo da čovjek zaruči djevojku ili oženi ženu, koji je prijedhodno neko bio zaruč. Znači, prijedhodno je bio šta? Došao jedan mladić kući. Da ja tako djevojke, oni su rekli, dobro, ne imam problema. Međutim, mu to vremen došao drugi, također upito, oni mu dozvolili, bez da ovaj prijedhodno nije odustao, i onda ženi je otužena. Znači, kakav je sad tu propis, da kažemo ovog braka, kojeg je učinio ovaj drugi. Ovaj koji je šta? Uletio kriz On je šta? Znači, kakav je propis tog braka? Znači, primjera, došo Ahmed da prosi Fatim. Jo oni rekli, babo rekao Fatimu, nemam problema. Dok je Ahmed dvamo jednih se da se oženi, dođe Huso, razumiješ li, i Huso možda bogati, možda malo ljepšiji, možda malo zgodniji, oni kažu mašala, bez da ovo me kažu išta.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 Je li ispravan brak? Nije. Dobro, haram. Dobro, haram. Međutim, da li ako je nešto zabranjeno, ako je nešto haram, da li je na ispravnost tog čina, u smislu da kažemo ne ispravan halal ili haram, nego naprimer ako čovjek da kažemo učini nešto što je haram, naprimer haram je da čovjek trguje kad je ezan za džum je tako? Međutim, da si se kupiš nešto tada. Učinio se haram, međutim, da li je ispravna ta tvoja trgovina? Dobro? Mi kažemo, <laughs> međutim, hajde kažemo, ispravna. jedan bio u istom slučaju, a kažem ne, ta trgovina je zabranjena. Ta, stvari, trgovine je zabranjena i neispravna. Znači, ušao imetak, u tvoj imetak drugog čovjeka je ušao u tvoj imetak na haram način i ušao na neispravom način, znači ne smatra se tvojim imetkom da znači, kupiš kad je proučio se ezan za džumu ti kupiš azmir da kažem primer auto jedan južanski čovjek kaže je to uopšte nije tvoj auto i to mi mislim da Ahmeda rahmetullahi alayh jer oni kažu an nahi yaqtadi al-fasad ka je zabrana znači neispravnost u ugovora znači ugovor od neka ugovor može biti haram majutim da je neispravan nekad može biti haram alda ispravan taj ugovor majutim isak kaže nam ovde on je učinio haram zato što je oženio ženu koja je bila zaručena Ja tako. Tim, dali je tako? Međutim, da li je njegov, reks mu da je haram, međutim, da mu je akt venčanja ispravan il nije? Ko kaže da ispravan, neki dihne ruku? Džumhurulemen, maša Allah. Dobro, koji kažu, šta smo, su rekli, šta? Koji kaže da je neispravan? Većina islamske učenjaka je na stanuvištu, da je brak ispravan, međutim da je haram. Učinio haram, međutim, kažemo, akt vjenčanja je ispravan. Ona ti je šariatska žena, međutim, na način koji si to učinio i to što se uradio, to ti je haram. To je mišljenje većine islamskih učenjaka. Drugi dio islamskih učenjaka kažu, i to je drugo mišljenje, drugi kažu, a to je mišljenje, to je rivajet od imama Malika, i to je mišljenje Davuda es Zahirija, znači ponovo Zahirijska škola, kažu, akt vjenčanja je neispravan, on je batil, on je ništavan. Znači, ušla žena na koju se na taj način oženio šta, nije ti čarijacka žena. Treći kažu, treće mišljenje prave razliku, tišnje, nemojte priječiti. Treći prave razliku pa kaže ukoliko je imao polni odnos sa njom, bi će ostavljeni. Da kažu, međutim, ukoliko je pija polnog odnosa, razvrhnut će se brak među njim. Znači, ovo, jasno? Pa sve smo vam pisali, Dobro, znači, sad kažemo, šta je u stvari znači zaruka? Ko će odgovoriti šta je zaruka? Šariacka? Polako, polako, dignite ruku, nemojte nište nemojte. Darija. Obećanje, akta, venčanja. Znači, znači da ti budući budac obeće i ženča kaže ženča a tebe. Ali nije da te prevari, kaže ženča a tebe pa. Sami <laughs> vidjenčanje. Bolim? Sami To je drugo, to je aktvinčanje, činskapanje vidjenčanje. Međutim, mi kažem odr, šta? Znači, to je znači šariatska zaruka. Znači, ne čosanje, aškovanje i tako dalje. Ne, nego ovo je šariatska zaruka. Druga stvar... Koju smo drugu stvar također odr spomenuli? Ali ti tražiš, ne? Sam <coughs> Dobro, hajde, kažemo da to podrazumiva se kako je Druga stvar je šta? <coughs> Dobro, prstne dješta, da je zabranje. Trećan svar koju smo spomenuli? Tražanje na zaruku. Brate. Dobro, da ne tražanje. E, ali ako je oženi, što smo rekli, ko je bio vuso, oženio Fatimu? Trimišnje. Trimišnje. Imamo koliko? Trimišnje. Trimišnje. Tri Prvo je koji? Najispravno. Prvo je koji da je? Arama, bratke. Jesmo ne rekli koji je najispravniji? To jesme. Jesmo ne rekli, o aj radi mi seaj ispravni? Jes. Većina učijaka, međutim znači uvijek da učinom će neka da je to ispravno. Kažem Allah nam bljesna. Al dana salatuju. Da kače ispanlostane, osmirzdani, majdan i me u jednom selu, ja pet nakrajne znašta ispravno. Nasalapuju zato subhana Allah, čovek koji otkrovi za Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah poduči. Ina kada tolik ko možeš tolik ko razmišlja, da ti Allah na Može radi tvoj grijeh, inađna kraljica. Drugo, polavno, drugo. Naći rek smo, drugo je mišljenje, prvo je većine da je šta? Da je brak ustvare istrošen, no, al da je hanas baš Drugo je šta? Da je, je, je, je bat brak. Da je brak batil. Dobro. Treće? treće Ko ima pitanje kako vezem za ovo? Hm? Tiše, tiše malo. Da li ali može ovaj recimo ovaj što je zaručeno, uzme djevorbu, zaručeno. Mm -hmm. Da li može onda ispuni uh... no. neki kefaret, recimo, u odnosu na... Ne, ovdje nema kefaret, a kefaret mu je tauba. Da se poka je Allahu, recimo da traži od zaručioce neki nagudbu? Znači, kaže Allahu, poslanih, aleyhi salatu wassalam, <laughs> la yahtub ahadukum ala <laughs> khitbati akhihi illa an ya'dana au yatruka. Da niko ne zaručuje na zaruku svog brata osim da mu ovo ovaj dozvoli ili da napusti. Osim pa znači, će jervaet u muslimu illa an ya'zan lahu aw yatruk. Osim da dozvoli ili da napusti. Primjer kaže, on ovaj, rozumješ zaručio. Majuti vam se svidine svi, svi neka druga i kaje, vallahi", kao, kaže vallahi, rozumješ li? Kao će kaže ja ću ostaviti. Ostavi alhamdulillah, Ostavi, znači šta? Ili da, razumiješ, ovo od Boga tera džizu i og ovaj, rozumješ ovamo dozvoli iz ovog rizana razlika. Dobro. Kaći ova dva slučaja Ajutin ke fare tanema che fare Teodosio che za tesocchi gri tauba. Ja ke sestra Allah vas nagradio, slušaju. Ina ke na priče i ne komentari shutam. Ke farat, znači čovek će se kako iskupiti za gri taubom. Majutin odrejeni odrejeni propisima učijenje učijenje na ke fare. Zaci odrejeni propisima na primar da zakletva imaš ta kefarat ubistvo انا صلصت شو ابيعني كما كفارت كويس ايش هي هذه المساله اذا لم اكن كفارت؟ dobro jos jedno Od učenjaka po ovom mišljenju uzao imam Ahmed, dobro, sljedeće. Drugi slučaj, ovo je malo mali pregali, nisam po najboljom učenju. Znači, znači ovaj što je učinio, on je oženio ženu koja bila zaručena. A. On je tu učinio haram, razumiješ. Međutim, po njihovom mišljenju, taj akt vjenčanja je neispravan. Znači, on ako ima poslije toga odnos sa njom, sve što radi sa njom, znači ne radi kao sa ženom koja mu je nezakonita. Da ti znači, radi kao sa ženom koju kao, kao bilo sa drugom ženom koju šta žovljen soluci znači i brak i čin večanja sa I brak razumiješ i čin večanja sa vat. Za ovo nema kazne. Dakle znači, zato što evo šubha. Zato što se je pravilo idra u hudude bi shubahat. znači da se kazne odklanjaju sa shubha. znači sa kad rek sa sumnjivi su znači ako je ako je na primjer stari gdje se islamski učitelji razila z je razila z Znači, ovi, na primjer, kažu, većina istanski učenjaka kaže da, šta? da je neispravan brak bez staratelja, što ćemo vidjeti. Međutim, me Ebu Hanife to odozvolio, ali onda ovi kažu, radi mišljenja Ebu Hanife, nećemo kazniti, zato što je neko možda to uradio, ne sa zinalu kao zinalog, nego povodeći se za mišljenje o Hanife, što je jedno od mišljenja koje je pri, priznato fiku. Onda ćemo kasnije pojasniti što je neispravljeno. I malo još ko vizem za ovo. Berkine. A na primer, kod opštinskog vjenčajna, znači ona ima posljedno dodnjih člana... To će doći, akt ah, vjenčajnice, ah, dobro. Sljedeće, koliko nam je stalo? Dobro. Sljedeće jeste pitanje pogleda. Pogleda za ručnice. Znači čovjek hoće da se ženi, ovo je znači što je spomenuto u sunnetu, što su islamski učnjaci. Čovjek hoće da se ženi i... Koliko mu je da vidi od svoje buduće, da kažemo ženima. Znači opet ovdje vidimo, znači šta, znači samo ovo spominjanje ukazuje na neispravnost, ašikovanja, odanje, tako dalje, jer onda potom, da kažemo našem bošnječkom mišljenju, ne treba i nam ova mišljenja. Jer došle je u sunnetu Allahovog poslanika, a.s.a. Ja zabrana, da kažemo ne zabrana u smislu, nego da je poslanik ukorio čovjeka koji se oženio, a nije vidio. Pa pojesle poslanika alejs salatu ve selam ko se došlo muslimu joj ženio, pa je rekao, da se oženio pa poslanik reko enazarta ilaiha dali si je vidio on je rekao ne pa je poslanik reko usao rekao da je zaručio je pa mi reko izhab idi pa je pogleda jer zaista u očima ensariki ima nešto što znači ovde da se traži da čovjek pogleda svoju ženu prija čega zaruke, znači prije da komisaru kaže da ti sada je došla do nekoliko mišljenja među islamskim učenjacima koliko čovjek može da vidi od svoje buduće mlade Na ti si čuo. kako bi u osnovi bilo mi kažem u osnovi u islamskoj državi kako se to dešava u, isla, u, u islamskoj sredini. Na Naprimer danas u arapske zemlje nisu islamska država međutim islamska sredina ljudi se drže Na Naprimer tamo kad hoće neko da se ženi kako se ženi znači čuje da ta ita ima tako i tako u čerku 18, 19, 20 godina. I on ide a bujrum njemu razumiješ kuca zašto razumiješ da kaže ja sam došao da prosim tvoju čerku. On smo da prijed nek gdje vidio, na oči nešto, majuti, može da za nikad nije vidio. I zato ima dosta dok smo džamobil, tako da smo mislili, mimo nasa kod Šejhova da učimo, razmišljam ono da sa Svendete pita ima da i taj Šejh ćerku. Ako ima ćerije, pa mi da pitam kod njega šta da nam daje predavanje privatno da nas uči tako dalje. Ili naći Šejhovi svoje dobre studente, znači koji se pokazali, je daju im svoje ćerke kao žene. Zato ima istorija islamska, jedan veliki islamski učenje koji se zove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 Jeva učenike uči ukođi ga to djelo i nakrej ga je prokommentarisu. Če u djelo badaju sanaj je kommentar na to djelo njegovo šehe. I kada je prokommentarisu, on ne reko šehe. Ne reko, Allahu ekvar, razumiješ, da je da je svoju čerku kao žene. I kaže se ta šaraha tuchfetahu, u te zavadja ibnatahu. Kaže prokommentarisu je njegovu tuchfu, jo žene je njegovu čerku. zato kaže u djelo je bilo meher, koje on platio, razumiješ da, o žene svoju žene. Dob, sada ovo je znači i tako da kažemo, znači to je osnova jednoj sredine da čovek vidi šta, znači da čuje i da ode tamo da je, na primjer, dođe i kaže ja sam čuo da to ko te ima obćerka, ja bih da se ženim i tako dalje. Dob. E sad razumiš, on kaže dobro, ženim se, tamo među tim dali, ti imaš pravo da upitaš, da je pogledaš, da je vidiš, koliko puta da je vidiš, koliko da je vidiš i tako dalje, to dolazi sada. Tako znači prvo pitanje jeste koliko čovjek može vidjeti od zaručnice, znači koji uжели Kako se kaže, dođeni. Znači šta možem vidjeti, tako da kažem onaj normalno, mislim se znači od krivenog dijela tijela. Šta mislite? Koliko može da vidim? Bejice i šak. Bejice i Dobro Koliko? Dobro, pa prvo? Prvo je šta, koliko može da vidim? Lici šak. i šaki. šaki. Dobre, to drugo myšljenje znali koji šta? Lici i šaki Klas. i klasu. <laughs> <Lici šaki. laughs> <Lici šaki. laughs> Dobre, hemojte se smije Allah sam žlite, bari tova fik. su fikiske. Razmišljali, hoćemo oko da razli. Ako bude neuzbivna tijema, je samo drža drži Allah imanit. Mi razumeli ne razumeli na interes. Dobre, to imali lišiše myšljenika po toga? Ne. Dobre, znači prvo myšljenje i koje je, je, inša Allah ispravno mišljenje. I po kojem treba, razumiješ koji ovo je, sveća se dok smo učili pridnašen šiehom, obdokadrom, Allah mu dželno podari, razumiješ govorit ovo mišljenje, odabrano mišljenje, to je mišljenje džumhur, ulemen koji kaoš da je, kao, je dozvoljeno vidjeti lice i šake Al wal wal samo. Ale kaf, vol vođhu, vol kefhani fakat, samo lice i šake da vidi od svoje ženi. I ovo dokaz ovom mišljenju je šta, opšti dokazi, šariacki koji pučuju šta je tako ovaj da određeni situacije mu da je dozvoljeno žen da otkri lice. Eći znači, nalazimo no, u propis uopropskogrivanja, ali da li je ženoj obe da pokrili lice, da li nije, kada i tako dalje nego govorimo, znači da oni kažu lice i šake. Drugi dio istam učenjaka, i protivno smereq to mišljenje učenija. Drugi kažu, drugo mišljenje učenjaka Hanbeliskog mezheba, koji kažu da je dozvoljeno da vidi ono što žena adetom otkriva kada je u svojoj kući. Znači da kažemo kad je pre svojih oca, koliko je dozvoljeno da otkriva Znači tako da kažemo da otkrije glavu, da otkrije vrat i tako dalje. I ovaj dio učenjaka kaže da je dozvoljeno znači zaručniku da od svoje zaručnice pogleda znači da kažemo da je pogleda otkrivene glave. Evo je mišljenje koje? Ovo je mišljenje ambiliske znači hanbelijskog mezaba. Treće mišljenje postoji to je mišljenje ispravno. Kažem da čovjek može čak kažu da je vidi potpuno bez odjeće. I to se prenosi od Ibn Hazmeju od nekim, ali međutim to je mišljenje nije priho Mi ovdje kažem, pazite, mi sada ovdje spominjemo radiznanja znanja ova mišljenja, znači neka niko ne u zloupotrebi, zlo tako da kažemo, pa neka ne neka, neka, kaže, ima mišljenje Hanbelija koji kažu da mogu da je vidim, razumiješ šta, otkrivene glave, ide je tamo, razumiješ, možda čuri, možda gleda otkrivene žene, kaže, možda ja hoću da ih ženim i tako dalje, nikom suđa, znači kažemo ovdje, propis je propis, a to je šta, znači da čovjek ako hoće, znači da je doznam da ona izađe otkrivenog lica, da je pogleda Sada prelazimo na sami čin akta vjenčanja. Akt vjenčanja... Ne, myšljenje, večin je prvo myšljenje, drugo myšljenje je jedno od myšljenja o handelijskom mesele. Reče ne mograte vyspomniat nikako. Dobr. Sada prelazimo na Sarku, kaj se zove akt vjenčanja. To je jedna od možda obširných témah, my ćemo da započeti. A to je znači, šta je sve, da kažemo, traženo, da se najedje pri jednom aktu vjenčanja,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 Počeli smo da govorimo o aktu, da kažemo venčanje, to jeste sami čin akta tako da akt venčanje biva ispravan. Dobro, kažemo da je dokaz ovome što ćemo spomenti aktu venčanje, hadis koji je zabiležio imam Beyhaqi i drugi yusom sunenu od Imrana, jaiše radiyallahu teala anha, a šehe Hulbani r.a. kaže da hadis sahih, či je zabiležio imam Beyhaqi, و امهران يودايشه رضي الله عنه الله عنها وما احاديث ما دست روايه يعني ما روايه المضاع ودت وكذا لذلك بالنسبه لي مسموا درالي اودي روايه باحقي دي كاشو بسني كعليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل نيمه بركه تو يعني نيمه اصرافتي براكا بس ستارتالا Nema braka bez staratelja. Bez staratelja anaka illa bi waliy, fastaratun yatakum i dva pravedna svjedoka. I dva pravedna svjedoka. Dobro. Znači ovdje vidimo u hadisu, znači šta možemo zaključiti? Koliko je osoba, koliko se traži da se nađe osoba prilikom akta vjenčanja? ko, ko kaže Da trebaju četiri osobe. Ko kaže da trebaju tri? Tri. Ima neko da kaže deset? Ne, mi govorimo obaveznosti. Pazite, govorimo sad obaveznosti. Znači što je najmanje potrebno da akvenčanja bude ispravan. Ima neko da kaže tri? Vi kažete tri. Dobro kaže po starih knjima, bez staratel i bez dva pravne nasjedoka. je 3. I ti se hoćeš da se ženiš. 4. Daći znači, treba staratel i dva pravne kako A deset desnik samo tome. I mlada je tamo iza vrata. Da. <gledan> da <gledan> znači, znači vidimo šta, znači ne može da budu u 3, je l' tako? 4. Знаči po trenda bude koliko? 6 4 3 5 4 pet ko kaže da Ko kaže treba biti pet da digne ruku? Kako pet? Dakle 4 i pet. Ti sa Valjda mora postati mlada tu ne vidi. Kući kaže da nema ispravnosti braka bez staratelja i bez opravdanja se, znači podrazumijeva se nekako da se ti tu. Da ćemo kažemo da isti ti tu. Šta ćeš razumješ doći staratelj bez tebe. Dobro, međutim koji kaže da da mlada mora da prisustvuje, gdje je dokaz Šerijata za to? Ne treba. Biti... pazite. Razumite pitanje jasno igradio. Dakle, znači, broj osoba najmani broj osoba koji mora da se nađe prilikom akademinčanja. 4. Jesmo se saglaseni? Da. To su četiri osobe. Dakle, znači, prvo je ko? Dakle, znači, podrazumijeva se mladoženja. Drugo je stara tejl I četvrto i treće, jes uko? 2 se dokaz. Znači u trećem i četvrti 2, pravetna se dok. Dobro. Odje vidimo šta da nije uslov da mlada prisustvuje. Znači nije uslov da mlada prisustvuje. I to je po svim jednoglasno po učenjacima svim ezhebani i obavezno obavezno da pišmi. Sjećate što ćemo vidjeti Hanefije kažu da ona može da ima da, da ona može biti jedna od strana ugovora prilikom venčanja i oni na uzmanju polovu hadisu každa ovaj hadis daif. Ne ise. Međutim, ovdje smo vidjeli šta? Mora biti mladuženja, mora biti staratelj i moraju biti dva svedoka. Šta je doka s tome? Hadis. Koji hadis? Koga bileži, koga prenosi? Koga? Koga? Šta kaže Albani? Allah iftaha alaikum. Dobro. Međutim, Pazite, napominjemo, po mišljenju većine islamske učenjaka ovaj hadis se odnosi na ađanje. Zbog čega? Zato što ćemo vidjeti i mišljenja koji su suprotni. Ovo mišljenju većine islamske učenjaka. Naprimjer, učenjaci malikijskog mezheba, pazite, u stvari prije nego što počnemo vješnjavati mišljenje malikija. Po ovom mišljenju, evo pitanje, ako čovjek dođe kod budućeg punca, I povede sasvom dvojicu svoja hbaba, dvojicu pravednih svjedoka. Iman li momera? Nema momera. <laughs> Dobro. A hoće da se ženi. Jena <laughs> će <ču> dođu, vallahi. <laughs> neke, neke. Dobro. Dobro. Dobro. Tište, braću. Barakallahu. Ne mogete da počne saba hudba u metodu? Kolika je popršina zemlji? <laughs> Allah barakallahu. Naći čovjek doći hoće da se ženi. I povede sa sobom dvojicu sjedoka ili tamo nađe dvojicu sjedoka. I kaže sklopi akt venčanja sa puncom. Kaže daješ li mi ćerku? Kaže dajem ti čerku Pre, Pred dva sjedoka. I on kaže dobro, povede je sa sobom i razumiješ odu. Ma ljudi, nikome nisu rekli. Znači mimo tih sjedoka nema sjedoka. Da li je ispravan ovaj akt venčanja? Jes. Ko kaže da je ispravan, digni ruku. Ko kaže da nije ispravan? Ko kaže da ovaj akt venčanja ne ispravan? Pa šta pa sami kaže se da to slanka kaže: "Aalinun nikah." Razglasite brak. Ponavo pitanje, ko kaže da je ovaj brak ne ispravan, digni ne ruku. Ali on kaže hadis: "Aalinun nikah." Razglasite, ne ni Ko kaže po van drugom? Ti sustrajan. Znači, nikom ima Dobro. Po mišljenju većine islamskih učenjaka, ovaj brake ispravan. Osim što se ovdje raz, razilaze, ovo mišljenju se raz, razilaze ko? Maliki. Jer maliki uzmaju po ovom drugom hadisu a'alinu nikaha, razglasite brak. I kažu maliki da je obaveza čovjeku da razglasi brak. Znači, kad se kod njega misli se svjedoci, misli se Ko? da čovjek razglasi, da kaže, ljudi, oženio sam se. Napravi svatbu, normalno sa tim je razglasio. I on kaže da je to u što znači, znači da prethodni brak kod imama Malika nije ispravan. To je mišljenje koga imamo Malika. Dok drugi kažu svi, brak je šta? Brak je ispravan. Ima Malik uzma međutim, dok većina islamiske učenjaka kada u pitanju riječ Anunnihka, razglasite brak, misli je šta, da je to pohvalno. Ili misli te, razglasite brak, sa čim? Napravite svatbu. Sa čim? Sa dva svjedoka, razmišljiš, kažu svjedočenja dva svjedoka, smatra se, zato što je drug, došlo drugi hadis, koji ga šta? Koji ga tumači. Međutim, mi kažemo ispravno je prvo umišljenje, jer posljednika ne istrava, to se nema braka bez staratelja i bez koga? Bez... Dva svjedoka. Dobro. I za ovog smo šta? Da je prisustvovanje mlade, aktivničanja šta? Nije obavezno. Da ne treba, da nije obavezno. Međutim, što znači ako prisutuje, ne znači da je brak ne Dobro. Hvala, ne mogu da si sjedi. Ne su. Eh, dobro. Sad, ko ja još ovde... Da li ima još... E, dobro, jedna od najvažnijih mesela. I napominje, ne moja da mi dođe neko i kaže ja sam se oženio drugačije, šta je sad moj propis? Svok no, mu je u naj znači komu je odgovorio pitanje ili koga je podučio. Međutim, obrate pažu se na Kada, znači, ko je taj, znači, akt vjenčanja je, šta? Ugovor o vjenčanju, je tako? Saki ugovor treba da imate, koliko? Dvije strane, je tako? Znači, da može biti, da mogu ja sam sada se moja napraviti ugovor, nego mora biti dvije ugovor, dva, dvije ugovor. Ko je taj, ko su te dvije strane pri aktu vjenčanja, pri nikom ugovora? Znači, pazi dobro sad, ti, evo ja, da primim seldo, hoće da se ženi. I je sad jedna strana ugovora, je li tako? Ko je Czechoslovak? Ko je druga strana ugovora? Dobro. Ko kaže da je staratelj? Ko kaže da je žena? Neizmjerno. Dakle, stan. žena. A znači ne kažemo, o olema se razmišlja, jedni kažu staratelj, jedni kažu ovako.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 Ma ako staratelj dozvoli dozvoli i kaže je žence ćerki i ona bude druga udaja i ona bude druga strana ugovora je li ko každa ispravno ko kaže ispravno ko kaže da ne ispravno koliko ko vas ovdje samo pet ruka kore da znači eto spazi sredeč, rekli smo u osnovi strane dvije strane ugovora su ko mladoženja i staratelj dobro A ako staratelj dozvoli znači nije strana ugovora nego dozvoli i kaže čerku daj se radi šta hoćeš da li je isklopi se atvjenčanja sa ženom da ona bude druga strana ugovora da je brak ispravan ili ne ispravan ko kaže da ispravan digne ruku ko kaže da ne ispravan Ima je nedijoj, izmozova. <laughs> po većini islamskih učenjaka brake ne ispravan zato što staratelj mora da bude strana ugovora. Objasnit ćemo ili staratel ili kome staratel da puno moć, ali u osnovi staratelj je taj koji je šta? Mora da bude strana ugovora. Postoje jedno mišljenje od selefa. Prenije pre to je od jednog djela selefa.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 Većine osvršite To su ko? Primjera? Dobro. Drugo je mišljenje koje je? Jedna predaja od Selefa se prenosi. Da. Znači prenosi se od jedne skupine od Selefa. A to je šta? Da... Dozvol znači žena može da, oh, da. Ako žena... Ako staratelj? Da, Treće je mišljenje? žena ima slobodnu volju znači. Dobro. Koje je ispravno mišljenje ovde? Prvo Prvo, a to je da, ne, znači pasite, ovdje se vallahice dešavaju greške. Staratelj mora. Znači mora da bude staratelj. Znači žena, kasnije ćemo pojasniti, ako staratelj iz neopravdanog razloga brani i da kažemo padne sadnjega starateljstvo, opet žena mora da ima staratelj. Jer starateljstvo prelazi s osobe na osobe na osobe, ali ne može da bude brak uopšte bez staratelja. Druga znača, napominjamo braću, ovdje mi nekad kažemo, spominjamo više miše i kažemo ovo je najispravo. Ne Nemoj da nekode i kaže, Aha. Ti stakve u radio koji je ispravan, postupio supratno neme što smo mi rekli da je ispravno i kaže tvoj brah ne ispravan, ti ovako razmišljuš kod nekome kaže brah ne ispravan. Stakfirullahi lavim vatubuida, stakfirullahi lavim vatubuida, stakfirullahi lavim I zato kaže mi ovdje učimo ilm, a naučimo učimo kadilu, da sutra budemo kadilu, da govorimo šta je, kodiko kod je ispravno, ne ispravno itd. Neka spominjamo više mišljenja, kažemo ispravno. Možda smo u pravo, možda nismo u pravo. Jer svaki učenjan kaže da ispravno ono što on misli da je ispravno. Kod Ebu Hanife ispravno šta da je brak bez staratelja? Može. I ni on govorio su so pravo. Oni smatruo da je to kod njega ispravno. Međutim, nakon što su so prošla stoljeće, nakon što se so sabrala sva mišljenja, razumiješ li, kažemo da ispravno šta? Da ne može da bude bez staratelja. I na to u kući hadijsko je vredo stojan. La nikah illa bi walijin wa šahidej hadli. Je li o u slučaju da nema nikako staratelja i nikog nikog porod To ćemo pojasniti, jasniti, mora da bude staratelj. Da će Da će na kraju kad kad ja preuzmem na sebe staratelj. Prauzima na sebe staratelj. Na primjer dođe žena, razumeš? I kaže, "Primar, ja budem kadija, ja sam kadija." Sađe žena i kaže, "Allah povrati kadiki na naše prosti, inshallah." Šerijaci. I kaže žena, "Ja nema." Razumeš? Primar kadija Budi je taj koji kaže, ja sam ti sada staratelj, ja te sada šta udaj. Ovo ću meselu kasnije puno obja objasnit zato što je puno rašireno. Razumiješ brat, razumiješ punac nešto malo ne, da od on preskoči, on tu kad ja budi, razumiješ li, se uzma u svoje ruke i ženi se kako će. Dobro. E, Pazite, kada smo rekli da jedna od strani ugovora, znači mladoženja i staratelja, je tako? To smo, da to je jasno? Dobro. To znači, braćo, jer ove je kada su pitanje odnosi se od se sva djela možemo da podijelimo između nas i Allaha između nas i ljudi je tako između nas i Allaha je šta to je ibadet i u tom slučaju nije dozvoljeno da čovjek nikoga nikome da punomoć za ibadet namaz ibadet je tako mogla ja sada da dati dati punomoć razumiješ li ali su i reći ali ja sam dao puno moć, da dao punomoć da planaj Boga za mene 20 rekata večeras nema šta na moj jutrim zbog čega zato što je to odnos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 Prema ljudima, zbog čega? Zato što siromahu daješ. I zato oni, na primjer, kažu, razumiješ li, što zekat nije potpuno ibadet i dozvolio da daš punomoć nekome da da zekatu im, umjesto tebe. Ja, na primjer, sad dođem i rekli, ne, brato, te mi imamo 200 maraka, podaj tom mi tom siromahu zekat, ja ti dajem ja sam tom punomoćio da za mene daješ zekat. Po jednom broju slavno to je ispravno. Ali kažem uopšte, znači, kada su odnos kada je pitan odnosa drugim mudma u svim stvarima je dozvoljeno punomoć kako znači da maloženja može nekom da da punomoć da sklopi akt finčanja umjesto njega ja na primjer kažem Adis sklopi akt finčanja umjesto i la znači rekne mi pošto je se frat dobro znači rekne čovjek primjer ja sad budem tu i kažem razumiješ li da eksman hetsegolik rekne Adis Sklopi aktenčanja umjesto mene. Ja iz dođem staratelju i kaže, slušaj, možemo, hoćemo sklopiti aktenčanja. Ja sklapam aktenčanje u um, međavada, um, um, on je druga stvar i sklopi Da li je ispravan? Je ja li ispravan? Ispravan je, zato što smo rekli da je dozvoljno da se da puno moć. Također staratelj može da nekom daje da moć i kaže dajem ti puno moć.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 I, razumiješ, oni pred dvojicom svjedoka, sklop aktvinčanja, mu joj kaže, da li ti pristaješ da budeš moja žena? Ona kaže, da ja pristajem da budem kao tvoja žena uz pristup dva svjedoka. Ispravno mišljam da je aktvinčanja na isprav, zato što žena ne može da bude jedna strana akta. Nego, mora da bude starač. I e onda smo spomenuli smo, sada ovome dolaze šta, tri miši. Međutim, drugo je pitanje, ako, znači, da li sada roditelj može da priseli, tako da kažemo, svoju čerku na brak ne, to je drug Udavanom biti ženom, Že mora da ona opet ima staratelj. Ona također mora da ima staratelje. Ispravno mišljenje, znači žena svejedno da li bila djevica ili bila udavana al bikr ili fejib, da mora šta? Maša. Barakallahu fikum da mora da ima starate. Ja prenosi se od jednog bura islamske činjanka znači ako je bila udavana, da da nije uslov koga dozvola, dozvola staratelje. Ima li? Pardon? Sad u tom primjeru što sam mladi ona ima deci pita da ima biti biti moja žena je da mladi pita ili da staratel ljudi brat mladića mladi se pristaje znači po islamskim učeničaka misli mi sad govorimo ne djevoj znači nema sad ovdje djevojka ništa aktinčan tako između je taj znači vidite pazite to će znači dolčamo to se zove el ijabul kabul prihvaćanje ponuda znači prihvaćanje ponuda je što da ja reknem dali ženiš svojom ćerkom tako to je ponuda on prihvati i kaže da ja te ženim svoju kćerku. E sad, da li je uslov, da li je dozvoljeno da ovaj, da kažemo, da li je uslov da mlado, da staratelj bude taj koji nudi, a da mladoženja prihvati ili može, mora tako ili može obrnuto, kažemo ispravno je mišljenje, da šta da može, znači svejedno ko ponudi brak, ako prihvati je da ispravno. Je ste razumeli ovo? A je tim dok jedan dio islamskog čovjeka, to mišljenje hanbalija kažu Da mora srati da bude taj koji će nuditi i da stara